«Потому витерла фартухом чорну, як підгоріла хлібна шкоринка долоню, подала гостеві. «Драстуй, Денисе. Приїхав я по твого паливоду, Параско!» «А як же ж це воно буде, га?» Мати піднесла до очей, що враз щервоніли і наповнилися слізьми край фартуха. «Га, так буде, що він у мене людиною стане!» І коли матиме голову на плечах, а не пусту макітру, за десяток літ, а то й раніше, підкотить ось до цих лищенних воріт на власній победі. «Ну, урвителю, одна нога тут, одна там, до школи, по документи!» Я озирнувся на матір. Вона відняла фартух одочей і тихо проказала, благословляючи мене в довгу путь. «Ходи, синку!»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 Перевтілюватися в чорнильницю, коли хотів, аби його не турбували. Перевтілювався він так мистецьки, що завуч, який сидів в одному з директором кабінеті, часом вмокав у ту чорнильницю ручку. Пильно подивився на мальованого зайчика та голосно проказав. «Семена Семеновичу, даруйте, але я до вас у дуже невідкладній справі». Чорнильниця бубня наче квасоля чи гарбузове зерня, провісні у мокрому рукавчику. Кільчилася, росла, і вже за столом сидів директор з одутлим фіолетовим обличчям, лагідними очима і родимкою на щуці. «Що тобі, Михайле?» «Іду од вас, Семене Семеновичу!» Сумно і значимо проказав я, переминаючи з ноги на ногу біля велетенського картонного глобуса на підлозі. Ось так, прощаюся навіки вічні з пакулем. А куди ж вам стелиться дорога з рідних пенат? Світ широкий, Семене Семеновичу. Я задумливо крутнув глобус, а він замерехтів синіми цятками океанів і жовтизною пустель. Хіба птах, який, відчувши дуже крила, вилітає з гнізда батьківського, знає, де він виспіватиме завтра? Поки що я потрібен в Ірії, на берегах Стрижня. А завтра? Завтра нові обрії простелються переді мною. Людям мого акторського фаху не випадає глибоко укорінюватися. Народ прагне нашого живого слова, а мистецтво – це щоденна самопожертва. Снідаєш у Москві, обідаєш у Києві, а вечерю для тебе уже готують в Одесі. І так, усе життя». Моє обличчя випромінювало сумнувату, але щасливу зреченість. Того літа я прочитав щедро ілюстровану книгу про акторів пересувного театру. Снив тільки акторством і промовляв цитатами з тої книги. «А як же ж література?» – співчутливо поцікавився директор – Вибираю, де важче, Семене Семеновичу. Як ви нас і навчали. А не шукаю легких шляхів у житті. Наше красне письменство поки що успішно розвивається, а театр катастрофічно відстає від життя. Народ кличе на сцену, і я йду. Ну, Сцени є і в пакулі, ну, правда, трохи вищерблена наша сцена. Історія світового театру – не знає великих акторів без глибокої внутрішньої культури. Я можу набути її тільки в ерії. Ви ж самі це розумієте. Не про себе дбаю. Усе, що набуду, віддам людям. Я обов'язково запрошу вас на свою прем'єру, Семене Семенович. У моїх очах мерехтіли вогні великого міста, висвітлені вечірніми ліхтарями велетенської афіші про виставу з участю Михайла Стриженського. Це звучало мужніше і серйозніше. Бо що таке решето? Майдан перед театром запруджено людьми